Du lyssnar på Radio Länsman, den samhällskritiska om radio. Denna extra sändning bjuder på något annorlunda, nämligen ett resereportage. Sam, som har medverkat i RLM tidigare, har varit på besök i Mellanöstern, närmare bestämt Förenade Arabemiraten. Så det här ska bli intressant att få höra om hans syn på Förenade Arabemiraten. Så jag säger välkommen tillbaka till RLM Sam. Tack så jättemycket. Kul att vara tillbaka. Hej då ja. Sam. Hej, ja, och, och hej på dig Kondrad. Hej hej Jag ska säga det att det här blir ju inte bara nytt för lyssnarna. Utan det här blir ju även nytt för mig och Konrad. Ja. Så, jag, så jag, det, det ska bli väldigt intressant. Så vi ska få ta och släppa tyglarna lite fria här åt Sam. Så han kan få dela med sig av sitt resereportage. Så kan vi ju se vad vi har att säga om det. Så varsågod Sam. Tack så mycket. Jo. Eh... <laughs> Hur länge var du där kan vi börja med? Jag var där i eh, lite över två veckor. Och varför? Det varför just ja, varför? <laughs> det, det är faktiskt så här att en eh, av min släkt jobba där nere så okay. att eh, det var en eh, födelsedagsresa för eh, den här personens del som vi åkte ner och, och fira då eh, mm. men sen så blev det ju en kombinerad semester ihop med detta och eh, man fick liksom ta del av eh, allt i samhället där nere kan man väl säga men det var intressant. Jo men Sam, då, då tänker jag, men jag som inte har varit där och jag tänker vi är ändå ganska lika att du, väl, du hade väl kanske liknande fördomar som jag har om Förenade Arabemiraten. Typ att alla kvinnor är beslöjade typ att, att det är man, liksom, män som råder. Så tänker jag att det är ett väldigt rikt land med väldigt högteknologiskt och sådär på grund av all olja. Eh, minns du hur du tänkte innan du åkte dit och, och vilket det är detta som stämde men kanske mer intressant vad det var som inte stämde? Eh, det är väl så här att man har väl en viss bild av länder i Mellanöstern att de är något Underutvecklade Alltså de har ingen direkt infrastruktur Och så vidare Vissa saker fick man ju något Bekräftat medan andra saker Var ju helt tvärt emot Vad jag faktiskt hade tänkt på innan Bland annat det här med Med just att kvinnor är Beslöjade och att män Liksom är på något vis En styrande makt det är någonting som är väldigt påtagligt där nere Jag kan bland annat berätta då Att jag var där nere med Sex stycken kvinnor eh, Både min släkt och, och flickvän och sådär och eh, var vi ute och gick på stan och eh, de, någon ville, någon i den här gruppen någonting, så var det alltid mig de pratade med. De tog alltid ögonkontakt med mig. Och, och liksom förutsatt att jag ska föra gruppens talande. Så att mm. som, som man, jag, alltså det är lite som att man kan förstå att man blir muslim. För att som man, blir, man är lite sedd som. Eh, man blir sedd som någon form av. Eh, överhuvudet liksom. Nej, det. Det, det är inte alls vad vi var vana vid här. Men var, var det eh, ditt kvinnliga sällskap där? Behövde de täcka håret och sådana saker eller? Eh, ja eh, både ja och nej på den kanske. Vi var ju och besökte eh, en av världens största moskéer bland annat i Abu Dhabi mm. Eh, och där eh, fick till och med Jag ta på mig en eh, Sån här Lucia-skärtkås Vad är det? Ja, för, för klar, ja men ni vet med. De här vita, vita Nej, särkarna de har på sig Och, och så är väldigt ut i alla fall. Ja, det var så jävla obagligt. Så, så att eh, ah, Ja, när jag gick omkring och skämde så vägrade posera på kort och sånt där. <laughs> oh, men det är ju inte det skulle man haft? Ja, ja det... Jag, jag, det finns faktiskt kort på det, men jag, <laughs> det, ah, nej, det, nej, det var fruktansvärt. Det. Men, men samtidigt väldigt, det är det ett väldigt vackert ställe och, och jättetillna arkitektur. Och de är väldigt flådiga när det kommer till att de breder ju på liksom. Var ni Dubai ja. Vi har varit i Dubai också, men jag där, vi ligger i den här moskén. Men, just men, men kom... Får jag bara sticka en fråga just där med kvinnor att mm. vi, Ibland så var de tvungna att ha då, så att säga så ja. men, men när de inte hade det då, var det snea blickar då? Ja, alltså inte snea blickar kanske Utan snarare att det blir ett Man, man, kan, man kan liksom usköna någon form av trånande blick från män Trånande? Ja. ja det är ju på grund av att de är vana att deras kvinnor är uttäckta och när då eh, en kvinna inte är det så för ju det med sig ett visst intresse från män ja. just på grund av att de ser man ser mer än någon som går omkring i, i nikab. Liksom. Men, men för det betyder inte att de gick runt i bikini utan de hade kläder Nej. men de hade ingen slöja. Jag tänkte eh, ungefär som kvinnor är klädda i Sverige på sommaren. Alltså shorts eller någon, någon kjol. Och Jaha, linje, ungefär. Ja, okay. ja, men då kan man ju kanske förstå att de blev ja. lite reagerade. Mm, ja, jo, men absolut. Men, men det är ju också så här att eh, det är vi... Vi blev, eller vi, jag blev inte tillsagd men personer i mitt sällskap blev tillsagda att de inte fick komma in på köpcenter bland annat på grund av deras klädsel. Så att jag fick gå in och handla själv på, på något ställe på grund av att vi hade varit på stranden och badat innan och då tar man inte med sig en overall. Eh, men hur kände de att då? Sa de det? Alltså, att stå där ute själva då om det om de är lite felaktigt klädda så att säga om det... Ja, de fick, de fick gå in på Starbucks Och köpa kaffe Och stå där och vänta utanför 40-45 graders värme Men man skulle kunna uh, säga nästan att ni som gäster i ett annat land då Anpassade sig efter det här landets regler Kunde man kunna säga det ek, Extremt mycket Och det är någonting som Jag tror att det är någonting som är djupt rotat hos oss så att vi, vi är vi... Vi är väldigt sådana att vi liksom anammar den kulturen vi faktiskt befinner oss i. Mm. Och på något vis... Alltså vi hade ju inga direkt sura miner för att de inte fick komma in. Visst att man är lite så här... Oj då, vad är det här ungefär? Men, men, men, men samtidigt så är det ju ändå att man, man är som man är och man accepterar att så här är det i det här mm. landet. Och, ja, det är ju boken använder oss Ja, precis. Lite så är det ju faktiskt. Det är väl kanske snarare när man kommer hem när man tänker på det att fan... Vad skulle man gjort egentligen? Skulle man vägrat och Vad det hänt då? Det är ju sjukt respektlöst, tycker jag. Jag kan också känna det. Så jag, jag, jag tycker ändå att man, man får liksom anpassa sig efter, efter de, de regler som, som råder där nere på något vis. Men vi fortsätter. Vi, jag är väldigt intresserad. Av, alltså, hur var, kan jag ta lite sådana enkla saker som hur var priserna? Priserna var både högre och lägre kan man säga. Om man, om man generellt drar ut. Så kanske det är 75% Av priset på kläder eh, Maten är väldigt billig Sen finns mm. det vissa saker som är Som är något dyrare Vi eh, har ju bland annat besökt eh, Burj Al Arab Som det heter, Det är väl världens Enda sju hotell tror jag Oj, eh, ja. det, ser, det ser ut som ett segel eh, Om man kollar på Dubai så ser man Oftast det, det är någon form av det är lite Deoburskaliff, vad de Nej. Världens högsta byggda. De är mycket för det här. Världens högsta, världens dyraste, mm. världens största, världens allt det här. De har en del pengar. Ja, och det märker man också. Alltså att det är. De betalar ju bland annat ingen skatt i mm. landet. Det finns ju ingen. Vi hade ju då en. En stor suv som, som vi körde runt i. Och den, jag tror den fick i 85 liter eller någonting bensin i. Och det kostade 100 spänn att tanka den för. Oj! Så att, eh, jag kan säga att jag låg omkring 160 där med en V8 och, och skrek. Och, mm. och lever, man, lever lever. Ja, man hör liksom när de lever loppan som de gör där... Eh, Konstigt då att inte de politiskt korrekta i Sverige skriker Det Var är eran solidaritet? Varför delar ni inte mer med till de där stackars grannarna? Men nej. Nej, <laughs> nej, nej, men, det, nej men precis. Ja, det är verkligen så här. De har en helt annan syn på det. De är väl, de är väl kanske det landet i, i Mellanöstern som är mest eh, västvänligt, om man nu så kallar det så. Mm, okay. men, men, men de är också, också troende och det är... Jag menar deras grann är ändå trots allt Saudiarabien och mm. du kör till, till Mekka på en dag liksom. Mm -hmm. alltså, Men hur, det... Har du någon aning om hur deras inställning då är till Saudiarabien till exempel? Som är ja, som sagt mycket mer än när det handlar om extrema muslimer. Då, då, då, då ser man nog en del i Saudiarabien. Ja, alltså det, det man ska ju klart för sig då att de, de är ju väldigt, alltså Förenade Arabemiraten är ju väldigt tydliga på, på att det här med islam och terrorism det är någonting man skiljer väldigt tydligt på. Mm. Eh, och jag har haft... Eh, jag menar, många som kanske lyssnar på det här programmet tänker nu liksom att ah, men, ja, men han har bara pratat med, med rika eh, locals som de kallas det för där nere. Och, och det är inte alls fallet. Visst visste jag har pratat med någon sådan men, men jag har pratat med pakistanier jag har pratat med någon, iraker var det nog någon från Uman och eh, någon från Saudarabien och allihopa... Eh, det som, det som liksom är gemensamt här det är att eh, den här terrorismen som vi, som vi upplever och inom parentes extremismen det är någonting som är en, ett unikum inom, inom deras tro. Det är väl egentligen som med all religion. Alltså eh, om man jämför kristendomen då att det finns eh, pingstkyrkan och det finns svenska kyrkan, Johannes vittnen och alla kallas ju kristna då, men, men just det här med, med eh, med IS och alla de här. Det, det, det är på något vis ett enligt dem. Och det som de starkt ifrågasätter. Det är ju just Europas agerande gentemot de här grupperna. Varför tar vi in så många? Varför skickar vi inte ett starkt budskap att det här inte är okej? Okay? Mm. Varför hjälper vi inte till? Varför, liksom, varför hjälper inte vi till att städa i deras värld ungefär? Mm. Mm. Men då är, det, alltså, då är det intressant att tänka här också. Hur kommer det sig att de är så här? Alltså, först och främst... Verkar det som att de flesta som bor där har det ganska bra skulle du säga? Eh... Jag skulle nog säga det att även de som har det dåligt har det bra. Så, ja, men, det, jo, så i och med det vill jag fråga då att om man tittar på andra muslimska länder där kan man ju ändå säga att ja, men, även om det finns olja och så det är inte så att det går så mycket till folket alltid kan man väl säga. Nej. Nej, så, så, att, så att de har ju många där i, sån, i fattigare muslimska länder de har ju inte speciellt bra. Och, och det, där då växer det här med, med, med extrem... Alltså, tror du att det är liksom mer för att de har det så pass gott ställt så att de... Jag menar, om det har, någon, har det med pengar att göra tror du att liksom vissa är, länder är mer den, än andra? Den förklaringen jag fick är att det, det har en del med pengar att göra just för att alltså, har du pengar så är, tenderar du inte till att, att bli någon form alltså det här med gemenskap och sånt där är ju någonting som kanske IS och de här grupperna drar och just att har du ingenting så har du heller ingenting att förlora så att självklart så, så, så, så kan det finnas en grund i pengar men det det som är viktigt också är att det finns bokstavstrogna och det finns bokstavstrogna och sen så är det det här med sunni och Shia så alltså det, det är ju två rätt, det är ju liksom som att jämföra på något vis svenska kyrkan och Jehovas vittnen medan kanske en är väldigt tolerant och de andra är väldigt totalitära och lite samma är det inom islam men det som fortfarande är intressant är att de är själva muslimer och de sitter och undrar vad vi gör och jag försökte förklara liksom, situationen i, i just i vårt land, Sverige och de sitter ju liksom och hindrar med ögonen och undrar om vi är, är, är, ni liksom, är ni helt dumma i huvudet mm. förstår ni inte vad ni håller på med eh, de signalerna som, som Sverige framförallt skickar ut menar de på, det, det, är, det föder ju bara mer och mer av den här typen av extremism framförallt att vi skapar någon form av eh, fristat eller man ska säga där man ett, inte kan kritisera och två, eh, man liksom ger dem på något sätt ett, ett safe house där de kan stanna och bara vänta på att slå till. Liksom. Mm. Ungefär så ser de de är väldigt alltså de, är, de, de ser ju det här farliga med det liksom, att de, de smälter in bland vanliga muslimer. ja men de, de, alltså, Du menar att du menar att, att de ser Sverige som, ja, men som en liksom, grogrund för extremismen? Helt Absolut. Ja. Och det är ju en anledning till bara några dagar efter jag kom hem så uh, terrorstämplade då uh, Förenade Arabemiraten uh, Islamska förbundet i Sverige. Ja, då har man påverkade det då. <laughs> <laughs> Ja, det vet jag inte. Men jag tycker ändå det är rätt. Jag skitit lite. Där var det nog många som satte eh, morgonlatten i halsen. Jag tror också det, framförallt där på Södermalm, vet du han eller de här, de, mm. det är ju konstigt att ett muslimsland kritiserar en muslimsk förening, mm. helt klart, så att det, det, var, det var väldigt intressant var det. Men, men jag måste säga det, att de, de muslimerna jag har träffat har varit extremt toleranta muslimer, för det har varit lite så här att de, de har frågat, en, bland annat en taxichaufför som jag hade ett rätt långt samtal med han frågade då, ja ah, men är du kristen eller vad tror du på, och jag sa det, att, nej men jag, jag tror inte på någonting, jag är ju atheist. ja men innebär det då? Ja, det innebär att jag bara är hemma och det är gött. Ja, så skrattar han Ja, men det låter ju rätt trevligt sådär liksom. ja, så sådär De var väldigt toleranta med att eh, förstå att man, att man valde att inte tro på någonting mm. Det var inte det här att du kommer brinna i all evighet utan, men jag, undra, väldigt, väldigt jag undrar toleranta. då liksom var resten av den stora muslimska delen av världen så att säga Äh, känner gentemot förenade arominaten. För att de måste ju nästan känna att, vad är det här för liberalt avskum, rent ut sagt? Att det är väl <laughs> ja. nästan så de måste känna sig alltså, att det nästan kanske finns det något litet förakt kanske mot dem. Jag, jag vet faktiskt inte, alltså de är ju de är ju ett, ett rikt land, så jag tror att det är nog inte ett land som något Fattare i land där nere vill eh, liksom ta avstånd ifrån. Men man ska ju då vara rätt så uppmärksam på att just i den här regionen så är det det är Katar, det är Bahrain, Oman, Saudarabien och Förenade Arabemiraten. Och alla de här länderna är ju väldigt rika länder. Mm. Eh, och det har ju just med, med oljetillgången där, tillgång på olja just. Eh, och, äh, alltså, jag tror att de är nog rätt så högt stående där ändå. Jag tror inte man vågar riktigt kritisera dem heller, just på grund av att de har ju ändå på något vis en maktposition med sin ekonomi. Men samtidigt så kan man ju inte, alltså det jag var inne på lite där med pengar också, om det gör någon skillnad. Visst, det gör väl kanske en viss skillnad, men samtidigt så ser vi ju som sagt i Europa att att islamismen växer och så Och här har de det ekonomiskt betydligt mycket bättre Än de har det i sina hemländer mm. Så Absolut. det är klart att det är ju i sig egentligen inte en, en förklaring Men Nej, vissa skillnader men, kan du ju ge kanske Precis, men, men för att citera en, en muslim från Saudiarabien Så menade han på ungefär att Det som ni tar in, det är rötterna som vi inte vill ha eh, Det var grovt Ja, det, det låter kanske grovt, men det är ju så de, de upplever det ju ändå på det här viset. Att eh, det är någonting som man, man inom arabvärlden försöker på något vis stävja de, då, de, de utvecklade länderna, om vi ska kalla dem för det. Mm. Eh, Medan vi då, alltså tänk själva om, om ni försöker liksom kräsa ett problem- och sen så flyr problemet hela tiden ut i bakdörren. Mm. Det, det strömmar ut i resten av världen. Och det, det är klart att alltså, de är ju inte intresserade att bli dödade där nere. Liksom. Eller få terrorattentat. Folk som spränger sig själva och så vidare. Eh, och framförallt då när man ser tillströmningen på, på utlänningar till eh, IS- det är ju rätt så talande att det här är ju liksom inte bara innehemska galningar utan det är ju galningar från hela världen mm. som, som strömmar dit. Så att, um... Ja men det måste vara otroligt frustrerande att se ens, ens religion bli så smutskastad av, av folk som väljer att tolka den väldigt våldsamt. Mm. Mm. Ja, absolut. Såklart. Men det som, som vi har diskuterat, Conrad, just det här... Hade vi, hade vi som svenskar varit tvungna att fly till Iran, säger vi, mm. eh, och massa svenskar hade börjat bete sig illa där nere, det är klart att vi som kollektiv hade känt, man hade ju känt ett ansvar, mm. alltså vad fan håller de här personerna på med och, och liksom försökt komma till rätta till det, för det här är ju någonting som skadar en hel grupp. Ja, men jag tycker äh, att Thailand har... är ett ganska bra exempel. Där. Svenskar har inte så bra rykte i Thailand eller utomlands generellt, alltså turistsvenskar för vi är super att hålla på. Och, men jag skulle mm. aldrig mena att, att thailändarna då är fördomsfulla, för de givetvis inte, utan om de ser på mig som en äcklig fyllbull trots att jag inte har gjort det för att jag är svensk, det får jag acceptera för det är ju mina svenska landsmänns fel, inte thailändernas fel. Då får man förklara då att nej men det här gäller inte just mig. Nej, precis. Eller, eller säga till om grisarna som står och super och beter sig illa någonstans. Fan skärp till er. För det ni gör, det smutsar ner mig också. Men det finns, det, det finns ju inte. Jag tror att alltså, vi har ju kommit till ett sånt klimat här, framförallt i vårt land, som, som gör det. Alltså, det är bara kolla på Jag lyssnade faktiskt på det programmet igår när jag hade med Marcus Birro. Mm. Och det är ju liksom en, en i mina ögon, han är ju en vänstermänniska enligt mig Jaja, och har väl, alltid, har väl alltid varit. Och jag menar, det är ju så, det är förknippat med nitroglycerin liksom att, att nämna någonting. Och jag tror att just att det det, det det liksom stöd, det ger ju bara de här människorna mer vatten på sin kvarn liksom att bete sig illa. Gör vad du vill och hela Sverige backar upp det ungefär. Mm. Och där kan man faktiskt undra, vad som är orsak och vad som är effekt om man säger så, om, om den svenska muslimska befolkningen är, har blivit så krävande och lättkränkt på grund av hur de är, eller om det beror på hur regeringen behandlar dem. För regeringen visar ganska tydligt vilken sida de är på här, om man säger så, mm. eller staten. Men det ena ja. stärker väl det andra kan jag tänka mig. Det är nog säkert så. Det, jag tror att det är de där, det är liksom de går hand i hand om de här två, mm. eh, två problemen om man säger så. Mm. Men, men alltså, jag skulle nog jag, alltså, Skulle jag rekommendera någon att åka till Mellanöstern Så skulle jag, jag skulle nog faktiskt rekommendera dem att åka till Förenade Arabemiraten För får mm. man faktiskt man får, man får ta del av en, en kultur Som är väldigt annorlunda den man är van vid Alltså islam Passar så jävla bra där nere mm. Men den passar inte här mm. Och bara för att den passar där nere Så behöver den inte passa över hela världen Alltså Nej. man behöver inte det, det är för fan bara ett, ett, liksom en religion Det är väl inte ett liv liksom. mm. eh, men, är det, men, Fast och, för många är det ju faktiskt ja men, jo, Precis, det blir ju det alltså, här blir det, ju, det känns som att vi har Mer liksom, extrema muslimer Än för själva verket de har Där nere i mm. länder Där, där liksom, eh, islam här är liksom en ledande religion Men samtidigt men, om man tar dem mer om man säger extrema exemplen och säger att eh, ni hade istället varit på väg och skulle gå och handla eh, med tjejerna i shorts och så vidare i Saudiarabien. Alltså det, det hade ni väl aldrig gjort antar jag. Nej. För jag antar att ni liksom hade lite känt av så här i läget här och så. Och, Precis. Men, men medans hade det varit i Saudiarabien då hade väl då hade väl tanken aldrig kommit. Då hade, väl, hade du väl stoppat in kvinnorna i varsin låda som de fick gå runt i liksom har har haft med en bur och, ja, en bur pet, och, pet, pet, och pet, petat på dem en vass pinne hela tiden. Ja. Nej, men alltså, i själva verket så är det så här att eh, i saudi är det, det är förbjudet för kvinnor att köra bil bland annat. Och mm, det är, så. Eh, och, eh, det är eh, även eh, så här att de har ju de här fem bönerna om dagen så de, eh, på olika klockslag. Och eh, är man då inte muslim så blir man eh, inföst i ett rum tills bönerna är över. Fem ja. gånger om dagen hände detta Vad Vadå för rum? Nej, men alltså inte i rummet de ber utan ett annat rum Ja, nej, nej, ja precis ja, herregud. Ni, Det finns ni, spe speciella ja. rum för icke-muslimer Och det här fick jag återberättat Av en taxichaufför som hade jobbat Som taxichaufför innan han kom till Dubai så hade han jobbat I Riyadh i Saudarabien Så att det, det Och där Som man sa han har sett Med egna ögon sett avrättningar Mm. av människor som och de, är rätt, alltså de, de avrättar sina egna att om du är du är muslim och du inte infinner dig liksom på bön då är det, det, det är ett straff alltså du kan inte, kanske inte dömas för döden för det Men, men ja, lite kissig, det, ja, det är jävligt hårda reprimander Det är liksom ingenting man gör osfrämma. Men nu var det ju Förenade arab -Emiraten? För jag tänker att där stenar de kvinnor och lite hipsamapp Fick du någon känsla av det? Var det på någon <laughs> skön stening att kolla? Ja, jag var på en stening Och hjälpte hjälp, hjälp till ja. nej, ehm, nej, inte alls Däremot, det som man kanske märker är att eh, Folk där har väldigt Respekt för lagen det är väldigt hårda lagar. Det är eh, skäl, alltså, och så blir de med händerna. liksom ja, det är så. Men, då, mm. men då, har, då har du stenarna väl också om ja jag vet, inte, jag vet faktiskt inte om de gör det. Men, då får jag bara, men får jag sticka in och säga just om stenar? Alltså, egentligen kan man ju inte om, skämta så att säga om det. Jag vet inte hur många som har sett filmer på när det sker, men jag kan ju säga att det är så brutalt. Ja, så jär, så ja. avskyvärt ja. att se. Det det så det är. I, det, det är ju omänskligt Verkligen, ja, det brutalt är det. Så att, det är ja. det att händerna av folk också om man ska bara... <laughs> ja, men och, det, det... Alltså deras Nej men de har ju alltså De ligger ju enligt mig Flera tusen år efter i liksom Någon form av rättssystem Men, men, men samtidigt så kan, Om man jämför det Den känslan man har när man går där ute Det är att eh, det kommer inte hända någonting För folk är så in i helvetet rädda För att åka fast mm, mm. Eh, Och jag kan säga att då har jag varit i i Abu Dhabi och Dubai och det är inga små städer. En enda gång hörde jag siren där nere. Alltså en polis siren. Jag såg poliser tre gånger tror jag, under hela tiden. Och alltså, de, de behövs nästan inte för det, det är någon form av alltså folk vanliga människor griper någon som skäl liksom. och sen så ringer de bara polisen. Det, det är liksom ett sånt rättspatos säger så Alltså att de, är, de, de, de är de är väldigt noga med, med, med att hålla, hålla sig på rätt sida av lagen. Ja men det klart. Men samtidigt så kan man inte riktigt just det här med straff och så att per automatik så här, jag tycker inte att om man säger de visst de har omoderna straff men jag skulle inte vilja kalla att. Jag vet inte varför man ska sätta en stämpel på modernt, och så att säga, straff som vi gör. För att, att ha inga, knappt inga straff det är ju inte liksom något positivt heller som vi Nej. har det. Eller modernt. Jag menar, modernt är ju ett, ett sånt här fint ord som ska klinga bra i öronen. Men de gör fel och vi gör fel. Så man kanske ska mötas någonstans i mitten och lämna steningarna och, och hugga av händerna och så lämna det här. Ja, du får sitta inne i fem minuter. Så, mm. så har man längre fängelsestraff istället och möts där kanske vore det bra. Precis. Nej men absolut. Alltså jag tror att det är en bra lösning att man att, för jag menar som idag så i, Respekt eller man. Det verkar som allmänt folk inte respekterar lagen, i, framförallt i vårt land. Liksom. Ehm, alltså det är det, handla, det känns som att det handlar mer om pengar, advokaternas arvorden, än att ja. liksom på något vis skripa, eller, skripa rättvisa. Liksom. För det, det ehm. ser man ju här att, som du säger själv, där nere, de vågar inte för att det är så hemska straff helt enkelt. Ja, här nej, nej. så vågar folk göra väldigt mycket. För att det inte alls är några hemska straff. Så jag menar, det borde ju säga sig självt att liksom, som sagt, möt på mitten någonstans. Mm, i så fall. Precis. Nej, nej, absolut. Det är bara att kolla. Jag menar, som, nu är det ju rätt många år sedan det här hände. Men jag vet inte om ni är bekanta med Lindomfallet. Mm. Där det var, en, det var två stycken som bröt sig in i, en, i ett hus och slog i en gubbe. Mm. Men man kunde liksom inte konstatera vem av dem som slog ihjäl gubben så att bägge blev fria det hade ju aldrig hänt Nej. i ett sånt land alltså att bägge två hade ju liksom det hade ju varit, bägge hade varit blivit dömda liksom för brottet mm. det, det är klart att man man ska nog inte ha det så slappt som vi har det men man kanske inte som du säger, man ska nog inte gå och hugga av uh, händerna på folk som skäl heller Nej. men, men uh, en, en rätt, uh, uh, det är ju faktiskt någonting som, som jag vet att SD har på sin uh, uh, i sitt partiprogram, hårdare straff och mm. det är jag tror mm. att många efterlyser det. Ja, absolut, ja, men det tror jag man har gjort länge. Nu, men nu är alla, med alla konstiga... Ja, men... Något man tänker på den här fruktansvärda gruppvåldtäkten. Där en killarna då bara hade stått och runkat i tjejens ansikte. Ja. Och han fick ju skadestånd sen då. Och kunde inte åtalas för detta för att det var inte med på... Jag vet inte hur det här funkar men, men det var inte med under rättegången det åtalet. Var nu det skulle ja. bli sexuellt ofredande. Jag menar sådana här grejer sticker ju något fruktansvärt i ögonen på folk. Ja. Men även alla de här otroliga mängderna, vardagsbrott, inbrott och cykelstölder och bilstölder som polisen inte ens bryr sig om att fundera på att lyfta... Nej. Och folk slutar anmäla, jag menar vi har ju sett medborgargarden som bildas det var ju några romare tror jag det var som, som blev tagna av ett sådant medborgargarde men romarna blev frisläppta trots att polisen mer eller mindre visste att de hade gjort inbrott men de som tog dem där däremot och jag tror de fick ett och, ett och ett halvt års fängelse eller någonting Ja, man, ska, ja, man kunde ju ja. undra hur, hur de skulle, i det här förena av romuraten, hur de skulle reagera om man liksom verkligen la fram till dem att så här över de här brotten, de har gett de här straffen, mm. Nej, de hade, ju, de, hade ju, de hade ju inte trott på det, alltså, det är verkligen så där. Jag tror att det är svårt egentligen Alltså Ibland när vi satt och pratade så, så fick jag liksom känslan av att de tittade på mig Som att sitter han här nu och ljuger för oss mm. Mm. Det var inte alltså, Det var nästan för otroligt För dem att, att förstå mm. Mm. Och det Alltså det det, det, det gör ju situationen ännu mer underlig liksom när man vet ja, men... att man sitter och pratar sammningar. Ja, och man sitter väl skämt, tänker jag för. Ja, alltså. Jag har nog faktiskt aldrig gjort det hela mitt liv Men den här ja. gången kan jag nog fan sig, säga det att Det var fan med som har skämt ja, ja, jag ska du göra? Eller ska och ska, men, men alltså, det är ju inget skämt. För det är inte du som har gjort situationen i Sverige Nej, liksom, nej, det, men... nej tyvärr hade jag fått bestämma Så hade det nog varit eh, En annan situation i det här landet tror jag. hade det varit en och annan hand som röker. Ja. Nej, nej Ja, det har rullat huvudet ja. i femmans i Nordstan Ja. I <laughs> ja eh, jo, en grej jag tänkte fråga, men jag vet inte om, mm. om du märkte det, men man säger väldigt mycket att islam är inte bara en religion, det är även en ideologi. Och jag antar att där är så är alltså, islam är staten antar eller, eller skiljer de på detta? Både ja och nej på den frågan också. de är alltså, De har ju det är så här att den här, landet heter ju Förenade Arabemiraten för det är sex stycken emirater och det kan man väl kanske ta då som, eh, om vi skulle säga Västra Götaland är en emirat och Halland är en och så vidare och så vidare. Och då finns det Dubai och Abu Dhabi och al och Arsarja och allt vad de heter. Jag kan inte alla de här och det är ju då sex stycken kejkar. Eh, var på Dubai är det väl tror jag? Kejken i Dubai han är väl också president i landet. Okej. Okay. Mm. Eh, men, men alltså de framträdande som han gjorde som jag såg på tv var ju, Hade ju absolut ingen religiös underton Utan det var ju lite mer eh, lite mer reklamgippon Eller vad man ska säga du, du vet, nu ska vi bygga detta och halleluja ungefär mm. eh, De är ju väldigt flodiga i sitt framträdande mm. Det är ju liksom, eh, de har ju extrem lyx de här eh, Tjejkerna, alltså de har ju så mycket pengar Så att vi kan ju inte ens förstå nej, nej. Um, så att, men, men jag skulle nog inte säga Att man märkte av Att det var någon form av ideologi Eller att man blandade re religion och politik Men däremot så Det man märkte av var väl att religionen avsyrades I allting de gör I sin vardag, om man säger så då. Jo men jag menar även förutom steningar Och huggna händer och sådär uh, Det här med att ni inte fick komma in på Affären till exempel mm. Mm. Nej, fast de fick ju gå in på... på... Ja, för Starbucks låg utanför det... Okej, okay, för jag undrar om det, om det är en lag Eller om det var själva... Ja, det, det, är, alltså, det är en lag är det. Ja, det är så, ja. mm. Och inte nog med det, alltså det står Till och med utanför på köpcentret Så är det liksom, Nu vet som att vi har En förbudsskylt för hundar mm. och sånt Alltså mm. typ en hund med ett sträck över Precis så är det med liksom då är en kvinna och kropp, liksom och som har korta shorts och så ser det sträck över. Okay. att man inte får gå in och, och, och liksom ha man måste ha rätt klädsel. man ska man ska ha ska vi hur är det nu? man ska täcka axlarna, man ska täcka knäna. Och håret, Alltid. Nej, håret är inte så. Nej, okay. det, är fin det är helt okej okay att inte ha det. Det är väl mer när du är liksom på religiösa platser att du ska ha då eh, täcka håret. Men, men att, eh, att gå ut på stan i, i utsläpp två, är helt okej. Okay. Men, okay, okay. men man sagt. kan ändå då summera att, och säga det att eh, Förenade Arabemiraten är annorlunda. Från resten av Mellanöstern kan man ju säga då. Jag skulle nog, jag skulle nog vilja påstå. Nu har inte jag varit i något annat så att jag vet inte riktigt. Men det jag har fått förklarat för mig är att för den här är väl ett väst, västvänligt land i Mellanöstern. Men självklart som har sina rötter inom islam. Liksom. Nej men för man har ju inte alltid lika mycket gått komma ut ur Irak och Iran och... Saudiarabien och så vidare. Liksom. Nej, nej precis. Det är, men jag menar, man, om man kollar på konflikterna som har varit också. Jag, menar, äh, jag vet att Förenade Arabemiraten har en, en, en kvinnlig stridspilot som. Äh, som mm, flyger uppdrag över Syrien och mm, det. Irak och bombar de här stackars ja. IS. Du kommer väl man man inte i... himlen tror jag. Nej jag tror inte heller det. det då får man sitta, då sitta och skämmas. <laughs> det är en sitta en skam i skamrån. Ja. I att evighet. Ja, uh, ja. ja. ja. Nej, men det var ju intressant att, att höra om den här resan. Och just få en, mm. en bild av att um, ja, hur det kan skilja sig i Mellanöstern. Mm. Eh, men eh, då tackar vi dig Sam så mycket För att du var med i den här extra sändningen Tack så jättemycket själva Ha det gött du samma. Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman Radio Länsman finns även på Facebook Gilla oss där Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag Så väl mött nästa lördag